Det blev tyst en stund men så sa fru Alexandersson ja, jag är ju inte absolut säker på det, men jag misstänker starkt att min hulda själ jag har faktiskt märkt att det har kommit bort saker. Malin började pippa in men då sa fru Sättergren bestämt: "Barnen får gå upp i barnkammaren ögonblickligen." "Ja, men jag skulle bara berätta att Malin stal också", sa Pippi, som en korblöst och fast. "Hon brukade gå upp mitt i natten och skäla lite, för annars kunde hon inte sova lugnt", sa hon. "En gång knäck hon mormors piå och tråkade ner det i översta lådan i sin byrå hon var mycket fingerfärdig sa mormor. Nu tog Tommy och Annika Pippi under armen och drog iväg med henne upp för trappan. Damerna drack te tår och fru Settegren sa: "Ja inte för att jag precis vill klaga på min Ella men slår sönder porslin det gör hon." ett rött huvud blev synligt upp i trappan. På tal om Malin sa Pippi så kanske ni undrar om hon brukade slå sönder något porslin ju och det skulle man kunna påstå. Hon hade tagit en kärsillveck och då till och sluts sönder porslin på. Det var på tisdagarna sa mormor och redan vid femtiden på tisdagsmorgnarna kunde man höra den präktiga flickan stå i köket och panga porslin. Hon började med kaffekoppar och tallar och andra lättare saker och fortsatte sen med med de djupa tallrikarna och sen med de flata och slutade med stekfat och soppterriner. Det var ett brak i köket hela förmiddagen så det var en glädje åt, sa mormor. Men om Malin fick någon tid över fram på eftermiddagen så gick hon in i salongen med en liten hammare och dunkade ner de antika ostindiska tallrikarna som hängde där på väggarna. Mormor köpte nytt porslin om onsdagarna, sa Pippi och försvann upp för trappan som en hoppgubbe i en ask. Men nu var det slut med fru Zettergrens tålamod. Hon sprang upp för trappan, in i barnkammaren och fram till Pippi som just hade börjat lära Tommy stå på huvudet. Du får aldrig komma hit mera, sa fru Zettergren, när du bär dig så illa åt. Pippi tittade förvånad på henne och långsamt fylldes hennes ögon med tårar. Det var väl det jag kunde tro, sa hon, att jag inte kunde uppföra mig. Det är inte lönt att försöka. Jag kan i alla fall aldrig lära mig det. Jag skulle ha stannat kvar på sjön. Så neg hon för fru Sättergren, sa adjö till Tommy och Annika och gick långsamt nedför trappan. Men nu skulle damerna också gå hem. Pippi satte sig på galoshyllan i tamburen och tittade på dem medan de satte på sig sina hattar och kappor. Vad ledsamt att ni inte gillar era hembiträden, sa hon. Ni skulle ha en sån som Malin. Maken till bra piga finns inte, sa alltid mormor. Tänk en gång en jul när Malin skulle servera helstickt gris, vet ni vad hon gjorde då? Hon hade läst i koppboken att julgrisen skulle serveras med krusat papper i öronen och ett äpple i munnen. Och stackars Malin begrep inte att det var grisen som skulle ha äpplet. Ni skulle ha sett henne när hon kom in på julafton, klädd i serveringsförkle och med ett stort gravenstein i munnen. Mormor sa till henne, du är ett nöt Malin. Och Malin kunde ju inte få fram ett ord till sitt försvar utan bara vifta med örona så att kruspappret ruskade. Hon försökte nog säga något men det blev bara blubb, blubb, blubb. Och inte kunde hon ju bita folk i benar som hon var van. Och ändå kom det så mycket främmande just den dagen. Ja, det var ingen rolig julafton, förstökars lilla Malin, sa Pippi i sorgset. Damarna var nu påklädda och sa ett sista ju till fru Settegren. Ja och Pippi sprang fram till henne och viskade förlåt att jag inte kunde uppföra mig ajö. Sedan svängde hon på sig sin stora hatt och följde efter damerna men utanför grinden skildrest deras vägar. Pippi gick åt villa ville kolla till hos damerna åt andra hållet. När det hade gått ett stycke hörde det ett flämtande bakom sig. Det var Pippi som kom skenande. Ni må tro att mormor sörjde när hon misste Malin. Tänk en tisdagsmorgon. När Malin knappt hade hunnit slå sönder mer än ett dussin tekoppar då rymde hon sin väg och gick till sjöss. Så mormor fick knacka porslinet själv den dagen. Och hon var ju inte van, stackaren, utan fick blåser i händerna. Malin såg hon aldrig mera till. O när vad syn på en sån prima pigga sa mormor så gick Pippi och damerna skyndade vidare men när de hade gått ett par hundra meter hörde de på långt håll Pippi som skrek med sina långa fulla kraft hon sopade aldrig under sängarna målen